Šmali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča huh, neka nova pozadinska pjesma, sviđa mi se ovo Pravo je vrijeme i prava je pjesma za najavite našu dobro poznatu Najstariju emisiju na Sovi, Oglasna ploča I ovog tjedna smo vam donijeli dva posla i dva stana A što to imamo, saznaćete uskoro POSLOVI! Pa evo, Leon stvarno zna svoj posao. Iako je prehlađen, dobro mu to ide i dobro je najavio. Da, krećemo sa poslovima. Pa evo, UNICEF Hrvatska, ta dobro poznata tvrtka traži više studenata za terenskog predstavnika u Rijeci. Ono što biste radili, bili biste znači, terenski predstavnik UNICEF-a, bili biste čuvari djetinstva za prikupljanje donacija u Rijeci. Zvuči kao jako, jako ozbiljan posao. Čuvari djece. Jako da, čuvari djetinstva, mislim, da. Da, djetinstva. Da, i sad gledaj, ok, to ovdje, svašta, to ovdje svašta piše, tako da ovo stvarno treba i ozbiljno mm -hmm. shvatiti. Prikupljali biste donacije u Rijeci, bili bi se zaduženi za komunikaciju s građanima i prezentirali bi UNICEF-ove misije i djelovanja za dobrobit djece na javnim mjestima i trgovačkim centrima. Vaš cilj bi bio građanima približiti aktivnosti koje organizacija provodi, te im omogućiti redovitu podršku kako bi se svojim donacijama pomogli djeci u Hrvatskoj, ali i svijetu. UNICEF nudi iskustvo u vodećoj međunarodnoj organizaciji za zaštitu dječjih prava, opsežnu edukaciju, što je jako i važno da biste bili čuvar djetinstva, i sustavno mentoriranje te evaluaciju rada, stjecanje novih znanja i vještina, pozitivnu i dinamičnu radnu atmosferu, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kreiranja vlastitog rastora, rasporeda. Uf. Ovo zvuči kako bi rekla Hannah Montana, best of both worlds, zapravo dobivaš posao, plaću. I još naučiš puno toga. I radiš nešto dobro. Da. Radili biste u rijeci, kao što smo već i rekli. Putni trošak bi vam bio plaćen. Ukoliko je posao obavljen izvan prve zone gradskog prijevoza, putni troškovi moraju biti plaćeni od strane ovog poslodavca. Kontinuirano zapošljavaju tijekom cijele godine i tako biste onda i radili. Počeli biste raditi već sada u travnju 2018. Imate fleksibilno radno vrijeme, odnosno po dogovoru. Potrebna je raspoloživost minimalno tri dana po tjednu i to 4 do 6 sati. Pa evo, zvuči, zvuči da se može. Uz faks? Dobro. Okay. E sad ono što svi očekuju, cijena sata je 25 kuna, a rad nedjeljom bi vam bio plaćen 32 kune i 50 lipa tih bitnih. Mm. 50 lipa je to. Dobre, nije loše, jel da kima Leon dobro možda bi se i on moglo zaposliti. Možda u ovome ima novac i sreća. <laughs> Kaže, kaže poslodavci da bi vam bio osiguran smještaj i topli obrok, što što to značilo, mislim da se ovdje više računa pod topli obrok. A ono što se traži od vas da budete odgovorni prema preuzetim obavezama, profesionalno se ponašate i predstavljate organizaciju, imate visoku motiviranost i učinkovitost, spremni ste na terenski rad, ipak je ovo rad s ljudima, rad u centrima i tako dalje. I trebate razumijeti djelovanje UNICEF-a, poznavati aktivnosti koje ta organizacija provodi. Morate imati odlične komunikacijske i interpersonalne vještine. Uf, jako puno toga moraš imati. Ali mislim da se u današnje vrijeme to sve podrazumijeva pod, pod svaki moraš, posao. ne što samo tako je, slažem se. I poželjno je iskustvo da imate poželj, znači da imate iskustva u terenskom radu, odnosno da ste anketirali, promovirali nešto direktno ste prodaju, imali popisivali stanovništvo ili slično, ali nije uvjet. Vaše prijave šaljite isključivo putem e-mail adrese koja glasi ovako prijave.unicef.hr i tada dobivate termin za predstavljanje, a možete nazvati i kontakt broju ukoliko imate neke informacije koje vas zanimaju, 01 409 5853. Znači za sve one koji nisu čuli ili nisu stigli zapisati, prijave šaljete na prijave.unicef.hr. Tako je, Kate. Okay. Znači, slušaj sad ovo. Ovaj drugi posao zvuči tako zanimljivo. Zapravo, ime poslodavca je Fini Zalogajčić D.O.O. Leona je ovdje to razveseljava. Fini Zalogajčić. Ništa. Klima glavom ne. Ništa. Ajoj. Ajmo dalje, možda sad zaintegiramo ga. Traži se jedan student ili studentica i radili bi u PECS neku u ZTC-u. To zvuči jako dobro, u ztc -u radiš. Cool, pa znaš gdje je taj štand, odmah tamo ono, kod Milera dolje. U... A svi smo ga vidjeli. U, u, u, na minus jedan, koji je to? Minus jedan. E, tako mislim je. da je. Da. Zosta je zabavno, onako radiš u shopping centru, vidiš sve što se zbiva oko tebe. U finom zalogajčiću. <laughs> u finom zalogajčiću. Opis posla, pri, a, priprema, pečenje i prodaja proizvoda. Ko lakše, postaneš prava kućanica, naučiš kuhat, peć sve. Kao što smo joć rekli, radi se u ZTC-u. Nažalost, putni trošak nije pokriven. A nema A... veze, nije, ZTC ima dobra busna relacije, pa onda evo, kaže da on preživjet ćemo, preživjet ćemo to. A mi se radiš o finom zalogajčiću. <laughs> um, period rada po dogovoru na duži period. Znači, to je odlično, nije li? Pa je, da. Radilo bi se usmijenamo od 7 do 14 ili 14 do 21, a može se raditi i samo vikendom ako ne stigneš od faxa. E, ajde, ili... dobro, to je ok, jer ovo od 7 do 14 14 do 21, to mi uvijek zvuči, zvuči... malo, mm, kao, kako da to stignemo s faksom. zvuči kao da se proklapa sa dosta predavanja i da. raznoraznih aktivnosti. Cijena sata je 20 kuna, a nedjeljom 26, blagdanom čak i 30 kuna. Ajde, cijene, barem ljude koji rade, pa im povećaju to. Nedjeljom i blagdanom nije to baš tako često. Ono što trebate imati da nekako zadovoljite što poslodavac traži je komunikativnost, ljubaznost, spretnost i brzina. I također poželjno je iskustvo na sličnim poslovima, ali, ali nije uvjet. To smo trebali skupa reći. <laughs> šteta. A, prijaviti se možete na, pazite, malo je duže, pa ću sporije čitati. Svi se zapišite ovoj e-mail adrese i zovite za posao. Stanovi. Stanovi, stanovi, evo, najavio ih je naš Leon, prehlađeni Leon, Maša Leon. Leon je super, super, a super je i ovaj stan koji se iznemljuje. Iznemljuje, nije mu baš cijena toliko super, ali ovo ostalo zvuči jako primamljivo. E, Iznajmljuje se potpuno novo renoviran trosobni stan od 75 metara kvadratnih, u vili u centru rijeke. Vila i centar rijeke. Ma gdje to ima? Wow. Na prvom katu, a imate i svoje parkirno mjesto, matko to ima čovječe. Ok, nakon ovoga što si, šta si sad pročitala i što si rekla, mislim da cijena uopće neće biti toliki problem. Ovo sve zvuči onako savršeno. Da li je to sad istina, ta vila u centru rijeke? Meni to sve zvuči malo sumnjivo, ali dobro, recimo da je... Neposredna je blizna, blizina KBC-a Rijeke, medicinskog fakulteta, fakulteta zdravstvenih studija i ostalih sadržaja. Blizina je autobusnih stanica. Opremljen je svom potrebnom opremom kažu ljudi koji iznajamljuju ovaj stan. Orientiranje je, slušaj ovo, na istoku, jugu i zapadu. Pa evo, mislim, gdje to ima? Evo, imaš sve u jednom stanu. Samo ti okay, još ovo. jedna. Ovo je jedan od onih trenutaka kada... It sounds too good to be true. Okay, da, tako je. Zvuči pre dobro da bi bilo istinito. Cijena stana je 700 eura plus režije. Uh, okay. Ali, o, no ali gledam, gledam nekako trosobnije stan, tri su sobe, okay. pa se može kao podijeliti, pa možda bude malo i prihvatljivije. Odnajmo princa se očekuje skrban i korektan odnos prema opremi i stanu. I e, ovi ljudi mole da ih se zove oko 7 sati na večer, a na broj telefona 099 7430 Pa evo, svi koji, ste za, svi koji ste se zainteresirali Zovite ovaj broj Vila Centar Rijeke Ali pazite, u 7 sati Ne prije, ne kasnije Tako je Stanovi Ako Vila u centru grada nije baš vaš džir Ili ako vam je ovih 700 eura malo previše Ili ako želite biti smišteni na pećinama Evo, stiže, jedan, stiže jedna ponuda za. Odlična nas. lokacija. Tako, 10 minuta hoda do centra grada, 42 metra kvadratnih kuhinja sa pripadajućom glagolonicom, spavača soba dnevni boravak i kupaona. Kakav je to stan bez kupaone? <laughs> pa da, već, već sam se malo zabrinula. Hoće li tu kupaona negdje se naći na ovom papiru, ali. Dobro, we're safe. <laughs> Kažu da je idealno za parove ili čak samce. I parove i samce, ma gdje to imaš? <laughs> Cijena stana je 300 eura i režive. Use, jedina prednost ovoga stana je što je useljivu odmah, ali potrebno je platiti polog po dogovoru. Uvijek ima neki ali, uvijek neki ali. A, ne, ne može bez toga ali. Za sve informacije možete kontaktirati vlasnicu stana na broj 095 904 4549. I evo, tu ćemo sad završiti s ovom našom oglasnom pločom. Dva stana, dva posla, čuvari djetinstva, Fini Zalogajčić i Vila u centru rijeke ili onaj stana Pećinama. Ukoliko vas je nešto zainteresiralo, slobodno odite na našu web stranicu, ako nismo bile možda dovoljno jasne ili spore, pa provjerite sve informacije koje su potrebne da se javite za ove stanove i poslove. Mi ovdje sad završavamo, a uskoro ćemo se čuti u našoj emisiji Turizmus, gdje dovodimo našeg Sovića, Dragog, nećemo još otkrito kome je riječ. Um, ba, ostanite još s nama. Tako je. Čujemo se. Mali, naiđe to tebi. Slušaj. Oglasna ploča.